CITITOR DE PROZĂ Diminețile de azi Se fac ierni Pe fiecare deget Numai au ieșit din mare s-au îmbrăcat în haos și-au măturat nisipul. În fiecare zi în care tu ai crezut că roa ți atinge talpa, s-a despicat în patru calendar. și porțile la care ai bătut stau închise. Pentru că te crezi unic și revendici cifra șapte, mi-am luat urma focului. Cenușa explică drumul greșit pietrelor, dar tot mai alunec nemuririi cu gânduri și lacrimă despre care ți-am vorbit își duce în fiecare zi Cuvântul în spate, ca un păcat, sau ca o normalitate. Tu-ți deschizi diminețile pe ferestre aburite. Eu mi-adun cioburile din prăpăsti. Tu descifrezi necunoscutele. Eu privesc la ună lucră în oglind tu rostogonești senin obilă iar eu mă zeița morții goală între două pofnițe scap printre degete înțelecciunea și viața doar oceanul acesta care-mi cântă la picioare pare să înțeleagă rostul nerostorii meu. Am furat un ADN. Fără niciun motiv l-am tăiat în patru. Am fugit în inima pădurii. Am sărit peste un râu îmblânzit de frunze. Am furat trupul meu din oglindă, l-am îmbrăcat în roz. Fără niciun motiv L-am tăiat în patru. Ajungi să te umpli de tine. Să nu mai încap lângă amici. Să te duci departe de frică sau măcar de rușine că nu ai bani de un bilet la circ. Că nu ai o carte bună, scrisă de un autor anonimoare care, nominalizat la un premiu mărăț, dar ce mai contează pentru ADN-ul acesta rios vântul s-a ofilit la picioarele celui fără nume, celui fără soț, copilului fără părinți, ori lui cu șapte mii de porici. Am furat un înger și l-am dus acolo unde nici ploaia nu ajunge. Pe aripa lui m-am chemuit iar la mine în suflet. Am întors privirea în trecut și-am văzut secundele bătrâne. Am crezut că recunosc bătaia ei. dar speram că e suficient să știu Că încă nu-ți cunosc măsura pasului. Că mă trăiești de plin printr-un sărut. Cândva grăbeam răspunsul de a simți prin tot ce spui ori tot ce taci când eu apun, Am întors în prezent vindecat. Am simțit palma cu lacrimi, așa cum se întoarce ro. am să ne contopim cu vâltoarea vieții. am devenit prea grăbiţi să privim mereu peste umăr măr, o fărâmă de nume, de aripă, de destin, dar am privit prea mult și iar ne-am rătăcit. Acum suntem valul care formează via. Umblere de tu într-o urcare de eu. Suntem doi într-un timp pe care îl vom trăi. Continu E da ajuns fericirea pe care o simt atunci când zâmbetul tău de atunci când privirea ta cuprinde ochii mei și atunci viața devine în plină. Tale. Pentru că am început să cânt în laundrul tău. Vin puțin lângă inima ta și spun: Recunosc dacă mi-aș auzi cântecul în tine. Dacă aș vedea sângele meu cum picură urmele, sperând să le ui dacă aș mai simți încă o lacrimă cum curge, sunt sigură în tine ar fi un vals continu în care mi-aș petrece viața numărând pașii, pentru că știu e cel mai frumos ritm pe care tu l-ai dăruit fără să vrei. În ultimul meu timp. M-a călcat un strigăt în picioare. Am trecut oricum pe lângă ploi. Credeam că știu să plâng și mai ales mă prefăceam în vânt. Tărăcia mă punează să ieri. de nicăieri. Nu privi la cel ce are, repetam în fiecare noapte. Nu privi la cel ce are, din prea puțin lumina nu atinge. Rămân un sunet călcat în picioare. Ne-nșiră viața a viață, Doar vorbe m În sărit într-un. Îngustă soartă, Auzi cum pătrunde moase tristețea. Conversația e o piatră de moară, îmi spuneam. Consum cuvintele sărăcind și mai tare nimicul cel am. schemul în spatele urmelor tale. Nu ești bătrân în fața culorilor. Fără blagă și retul de la pantoful tău. Te-a plecat să legi, și ai scăpat asfaltul să stragă printre degete. Ești absurd și de contrazie știu că te superi și ai să dai muzica tare. Îl recunoști pe Schubert în trecerea unui minut pe lângă un gând aiurit că mâine iară să plouă, că mâine iară să te contrazic, că șiretul se dezlagă la capul podului culmina roșie, că firul de iarbă îți trece prin tâmplă și abia atunci îți aduce amintele. în și absent, te în delirul timpului prezent, încercând să sugrum trecutul. Nu-i așa? Frecvența cititor de proză Tainele să nu le înțelegem, Să nu le căutăm capătul, și nici măcar să nu le aflăm locul. Probabil că știm dacă iubim, probabil că suntem, dacă rătăcim, probabil că aflăm dacă suntem pe drum, plătim clipa vândută. Plătim vremea supusă tăcerii. Plătim costul morții cu viața, pentru că noi am vrut toate acestea în timpul rătăcirilor din drumul aflării iubirii. Putem să simțim durerea dincolo de carne. Și pentru că omul de lângă noi plânge, îi ducem tristețe în doruri. Ori picurăm în abis speranța că ochii nu se mai deschid nefericirilor și că viața nu se citește în pau. Rostogolesc acum sub piatră. E un cap de care am prins vântul. În capcană îmi șuiera iertare. Trăiesc prizonieră printre coaste pentru că am refuzat să citesc rețete umilului cer. Și cum aș putea trăi mai mult în coastele acestea îmi strigă numele peste capetele îngerilor. Prefer să trăiesc dincolo de taine, libertatea de a respira alături de șuieratul. Lui.